Tizenharmadik fejezet. Hat órával később két fekete FBI ügynök kifizette a belépőt a Norfolki Tengerészeti támaszponttól három utcányira lévő velvet klubban. Munkásnak öltöztek, minden gond nélkül elvegyültek a félig fekete, félig fehér, félig tengerész, félig civil tömegben. A táncosok között is felefele -fele volt az arány bőrszín tekintetében. A pozitív diszkrimináció diadala. Két FBI-os furgon várakozott a parkolóban, és még több, mint tíz ügynök. Queen Rucker fél hatkor lépett be a klubba. Meglátták, lefényképezték, azonosították. Csaposként dolgozott, s amikor háromnegyed kilenckor kor elhagyta a pultot, hogy kimenjen a mosdóba, követték. A mosdóban két ügynök kérdőre vonta. Rövid megbeszélés után megegyeztek abban, hogy a hátsó kiáraton távoznak. Queen megértette a helyzetet, és nem tett hirtelen mozdulatokat, és nem tűnt meglepetnek. Sok szökevénynek több szempontból is megkönnyebbülést jelent, ha lekapcsolják. A szabadság álma már szerte foszlott, mert nem lehet normális életet élni. Valaki úgyis ott van mindig a nyomodban. Quint megbilincselték, és az FBI Norfolk irodájába vitték. A kihallgató helyiségben két fekete ügynök kávéval kínálta, majd barátságosan beszélgetni kezdett vele. Bűncselekménye pusztán a szökés volt, és nem tudott mivel védekezni. Bűnös volt, és tudta, hogy vissza fog kerülni a börtönbe. Megkérdezték Queen-től, hajlandó-e válaszolni néhány egyszerű kérdésre a három hónappal korábbi szökésével kapcsolatban. Queen azt felelte, persze, természetesen. Önként elmondta, hogy egy meg nem nevezett bűntársa várta a Forsburgi tábor közelében, majd elautóztak Washingtonba. Ott töltött néhány napot, de nem nagyon örültek a jelenlétének. A szökevények feltűnést kelthetnek. A társai nem szerették volna, hogy az FBI őt keresve szaglászni kezdjen. Quinn ekkor szállítói munkát vállalt, Miami-ból Atlantába fuvarozott kokaint, de a meló lassú volt. Quinn sérült árunak számított, és a szindikátus, ezt a szót használta, óvatosan bánt vele. Hébe-hóba találkozott a feleségével meg a gyerekeivel, de tudta, milyen veszélyekkel jár az, ha túl közel van az otthonához. Egy régi barátnőjével múlatta az időt Baltimoreban, de a lány sem volt oda attól, hogy Quinn őt boldogítja. A férfi ide-oda csapódott, néha vállalt egy drogfuvart, aztán szerencséjére az unoka testvére felvette csaposnak a Velvet klubba. A szomszédos, nagyobb kihallgató helyiségben az FBI két veterán kihallgatója figyelte a beszélgetést. Az emeleten egy másik csapat tagjai füleltek, várakoztak. Ha minden jól alakul, Queen hosszú éjszakára számíthat, és az FBI szempontjából mindennek jól kellett alakulnia. Mivel semmilyen tárgyi bizonyíték nem volt a kezükben, elkerülhetetlenül szükségesé vált, hogy a kihallgatás valamiféle bizonyítékot eredményezzen. De az FBI-osok aggódtak, mert olyan emberrel volt dolguk, aki tudja merre hány lépés. Valószínűtlennek tetszett, hogy fenyegetéssel, megfélemlítéssel rá tudnák bírni a vallomásra. Amint Quint kivezették a Velvet Club hátsó kiáratán, FBI ügynökök körbevették az unokatestvérét, és információkat követeltek tőle. Az unokatestvér elég dörzsölt fickó volt, és amíg meg nem fenyegették azzal, hogy vádat emelnek ellene börtönből szökött rabújtatásáért, nem sok mindent közölt velük. Imponáló priusza volt, és egy újabb vádemelés után biztosan visszakerült volna a rács mögé. Ő viszont jobban szeretett volna szabad ember maradni, így aztán megerett a nyelve. Queen a Jackie Todd nevet vette fel, ezen a néven élt és dolgozott, bár a fizetését készpénzben feketén kapta. Az unoka testvér elvezette az FBI ügynököket egy nagyjából egy kilométerrel lévő, lepusztult lakókocsi parkba, és megmutatta nekik a bebútorozott lakóautót, amelyet Queen bérelt. Mellette állt egy 2008-as Hammer H3-os, Észak-Karolinai rendszámtáblával. Az unoka elmondta, hogy az időjárástól függően Queen, ha teheti, inkább gyalog megy munkába, és otthon hagyja a hammert. Egy órán belül megvolt az engedély a lakókocsi és a Hammer átkutatására. A járműveket Norfolkba, egy rendőrségi parkolóba vontatták, majd kinyitották és átvizsgálták mindkettőt. A lakóautó bejárati ajtaja zárva volt, de ez nem okozott gondot. Jól irányzott csapás egy jó öreg bízból ütővel, és az ügynökök már bent is voltak. A lakókocsiban feltűnően nagy volt a rend és a tisztaság. A céltudatosan dolgozó ügynökök módszeresen átfésülték, a 3,5 x 15 méteres lakóteret. Az egyetlen hálószobában a matrac és az ágyrács között megtalálták Queen pénztárcáját, kulcsait és mobiltelefonját. A tárcában körülbelül 500 dollárnyi készpénz volt, egy hamis Észak-Karolinai jogosítvány és két előre feltöltött vízakártya egyenként 1200 dollár értékben. A mobiltelefon az eldobható fajta volt. Feltöltő kártyával a legalkalmasabb egy menekülésben lévő bujkáló embernek. Az ágy alatt az ügynökök találtak egy 38-as, rövid csövű Smith kézifegyvert, kézi fegyvert, üreges hegyülőszerrel megtöltve. Úgy bántak vele, mint a hímes tojással, mert nyomban azt feltételezték, hogy ez a fegyver okozta fószedbíró bíró és Naomi Clary halálát. A kulcsok egyike egy öt kilométerrel arrébb lévő raktárépület kisebb helyiségét nyitotta. A konyhában az egyik fiókban egy ügynök megtaláltak Queen házi irodáját, különféle papírokkal teli barnadosziékat. A papírok között volt egy hat hónapos bérleti megállapodás, a raktár raktárszolgálattal, amelyet Jackie Todd írt alá. A főnyomozó telefonált ronókba, ahol a szövetségi békebíró volt szolgálatban és a raktárhelyiség átkutatására vonatkozó engedély már is megérkezett e-mailben Norfolkba. Az egyik dossziéban megtalálták a 2008-as Hammer H3-as forgalmiát, amely Jackie Todd névre szólt. Mivel részletfizetési megállapodás nem volt mellette, az ügynökök biztonsággal feltételezték, hogy Mr. Todd készpénzzel vagy csekkel, a jármű teljes vételárát kifizette. kivonatot vagy csekkfüzetet nem találtak a fiókban, de erre nem is számítottak. Az adásvételi szerződésből kiderült, hogy az autót Mr. Todd 2011. február 9-én vásárolta meg egy Ronó használt autókereskedésben. Február 9-én, vagyis két nappal azután, hogy megtalálták a holtesteket. A frissen kiállított házkutatási parancsal két ügynök belépett Jackitott parányi tárolóhelyiségébe, amelyet a férfi a Mékon raktárszolgálattól bérelt. Maga Mr. Mékon figyelte feszülten és gyanakodva minden mozdulatukat. Betonpadló, festetlen salakbetonfalak, a mennyezetről lógó egyetlen villanykörte. Öt papírdoboz sorakozott az egyik fa mellett. A gyors átvizsgálás eredményeképpen találtak néhány régi ruhadarabot, egy pár sáros katonai bakancsot, egy 9 mm-es pisztolyt, amelynek a nyilvántartási számát eltüntették, és végül egy fémdobozt teli pénzzel. Az ügynökök fogták mind az öt papírdobozt, köszönetet mondtak Mr. Mékonnak a szíves látásért, majd sietve távoztak. Ugyanekkor történt, hogy a Jackie R. Todd nevet lefuttatták az Országos Bűnügyi Információs Központ számítógépes rendszerén. Egyetlen találatot dobott ki a Virginia állambeli ronókból. Éjfélkor Quint átvezették a szomszédos helyiségbe, majd bemutatták Pankovics és Deluk ügynököknek, akik először is elmondták, hogy szökött rabok kihallgatását szokták végezni. Csak egy rutinszerű beszélgetésről van szó. Néhány tény rögzítéséről, és ők ezt mindig nagyon élvezik, hiszen ki ne szeretne egy szökevénnyel csevegni a megannyi izgalmas kalandos élményről, melyben része lehetett. Későre jár már, mondták az ügynökök, és a Queen szeretne aludni kicsit a megyei börtönben, részükről semmi akadálya, hogy csak másnap reggel kezdjék a kihallgatást. Queen azt felelte, hogy szeretne minél hamarabb túl lenni rajta. Szentvicseket és üdítőt hoztak a kihallgató helyiségbe. Derűs volt a hangulat, és az ügynökök szerfelett szívélyesen viselkedtek. A jelek szerint Queen nagyon élvezte a fehér Pankovics és a fekete Deluk társaságát. Egy sajtos sonkás szendvicset falatozgatott, miközben a két ügynök előadta egy szökevény történetét, aki 21 évig menekült, bújkált. Az FBI egészen tájföldig üldözte, ott kapták el, és hazahozták. Micsoda remek sztori! Az ügynökök a szökéséről kérdezték Quintt, illetve arról, mit csinált, merre járt az azt követő napokban. Ezek a kérdések és válaszok már az első kihallgatás során elhangzottak. Kvén nem volt hajlandó megnevezni a bűntársát, ahogy senki más sem, aki a segítségére volt. Az ügynökök ezt minden további nélkül elfogadták. Nem erősködtek, nem faggatóztak. Úgy tűnt, nem ambícionálják különösebben, hogy mást is elkapjanak. Egy órányi kedélyes beszélgetés után Pankovicsnak eszébe jutott, hogy nem olvasták fel a gyanúsított jogait. Ez nem jelent különösebb problémát, közölték vele, hiszen a bűncselekménye nyilvánvaló, és a szökésen kívül semmilyen más ügyben nem keveredett gyanúba. Nem nagy ügy, mondták az ügynökök, de ha folytatni akarja, akkor nyilatkoznia kell, hogy nem kíván élni a jogaival. Ezt meg is tette, aláírt egy forma nyomtatványt. Ekkor már Quinnnek szólították, ő meg Pankovicsot, Endinek. A másik ügynököt, Delukot pedig Jessinek. Körültekintő pontosággal rekonstruálták Quinn mozgását az elmúlt három hónapban, és a férfi meglepő részletességgel idézte fel az összes dátumot, helyszínt, eseményt. Az ügynökökre nagy hatást gyakorolt, hogy ilyen kiváló a memóriája, és ezt meg is mondták neki. Különösképpen a bevételei érdekelték őket. Természetesen mindent készpénzben kapott, de pontosan mennyit a különböző munkákért? No, a második fuvarért Miamiból Charlestonba mennyit kapott? kérdezte Pankovics, miközben mosolyogva a jegyzeteibe pillantott. Tudja, amelyik egy héttel szilveszter után volt. Úgy emlékszem, hogy hat ezer dollárt. Igen, igen. Mindkét ügynök lázasan jegyzetelt, mintha a kihallgatott személy minden szavát elhinnék. Quinn azt mondta, hogy február közepe óta Norfolkban élt és dolgozott. Az unokatestvérével és néhány barátnőjével élt egy tágas lakásban, nem messze a velvet klubtól. Készpénzzel, étellel, itallal, szexel és fűvel fizették. Nos, Quinn, Szólalt meg Delok, miután összeadott egy halom számot. Nekem az jön ki, hogy körülbelül 46 ezer dollárt keresett azóta, hogy eljött Förzsburgból. pénzben, adómentesen. Nem rossz háromhavi munkáért. Azt hiszem nem. Mennyit költött el belőle? Érdeklődött Pankovics. Quinn úgy vonta meg a vállát, mintha ez már egyáltalán nem számítana. Nem tudom. Sok pénzbe kerül ha az ember állandóan mozgásban akar lenni. Amikor drogot szállított májamiba és vissza, hogyan bérelt autót? kérdezte Deluk. Nem én béreltem, hanem valaki más. Aztán megkaptam a kulcsot. Az volt a feladatom, hogy lassan, óvatosan vezessek és kerüljem el, hogy a rendőrök megállítsanak. Mindkét ügynök készségesen bólogatott. Vásárolt autót? Tette fel a kérdést Pankovics, anélkül, hogy felnézett volna a jegyzetelésből. Nem, felelte Quinn mosolyogva. Ostoba kérdés. Az ember nem tud kocsit venni, amikor menekül, bujkál, és nincsenek papírjai. Hát persze, hogy nem. Ronókban, a fagyasztóban Viktor Vestlék egy nagyméretű monitor előtt ült, amely Quinn Raker kimerevitett arcát mutatta. A kihallgató helyiségből egy rejtett kamera küldte a jeleket az állam másik végébe, egy hemenyészve berendezett terembe, amelyben a legkorszerűbb készülékek és technikai felszerelések sorakoztak egymás mellett. Négy ügynök ült vesztlék mellett, mindannyian Mr. Raker szemére és arcára merettek. – Ez lehetetlen – mormogta az egyik ügynök. – Ez a fickó túl okos ehhez. Tudja, hogy meg fogjuk találni a lakókocsit, a tárcáját, a hamis személyt, a hammert. Talán mégsem, dörmögte a másik. Egyelőre csak egy egyszerű szökevény. Azt hiszi, sejtelmünk sincs arról, hogy köze van a gyilkossághoz. Nem gondolja, hogy komoly lenne a helyzet. Egyet értek, szólalt meg a harmadik ügynök. Szerintem arra játszik, hogy megussza néhány kérdéssel, aztán visszaviszik a börtönbe. Biztosan úgy tervezi, hogy valamikor majd felhívja az unoka testvérét, és megkéri, hogy tüntessen el mindent. Majd meglátjuk, mondta Veszlék. Nézzük meg, hogyan reagál, amikor felrobban az első bomba. Hajnali kettőkor Queen azt kérdezte. Ki a mosdóba? Deluk felállt, és kikísérte a férfit a folyosó végén lévő mosdóba. Egy másik ügynök is ott sétált a folyosón, Némi erődemonstráció végett. Öt perccel később Queen újra ott ült a székén. Elég késő van már, Queen, jegyezte meg Pankovics. Nem akar bemenni a börtönbe, hogy aludjon egy kicsit? Időnk van bőven. Szívesebben vagyok itt, mint a börtönben, feleli Queen szomorúan. Mit gondolnak, mennyit kapok még? kérdezte. Lük válaszolt. Nem tudom, Queen. Ez az államügyésztől függ. A gond az, hogy nem a táborba fogják visszaküldeni. Igazi börtönbe kerül. Tudja, Jesse, tulajdonképpen hiányzik a tábor. Végül is nem volt olyan rossz. Miért jött el? Ostobaság volt. Hogy miért? Mert eljöhettem. Csak kisétáltam, és úgy tűnt, senkit sem érdekel. Évente 25 olyan embert hallgatunk ki, aki lelép egy szövetségi táborból. Ostobaság. Azt hiszem, ez a legjobb szó. Pankovics a papírokat rendezgette az asztalon. Nos, Quinn, azt hiszem, már látjuk, milyen sorrendben követték egymást az események. Dátumok, helyszínek, mozgások, bevételek. Mindenbe kerül majd a jelentésünkbe. Még szerencse, hogy nem csinált semmiféle nagyobb disznóságot az elmúlt három hónapban. Volt néhány drogfuvar, ami nem sokat fog segíteni magának, de leginkább nem bántott senkit, igaz? Igaz. És ez a teljes sztori, ugye? Semmit sem hagyott ki? Mindent elmondott? Aha. Az ügynökök a homlokukat ráncolták, modoruk valamelyest hűvösebb lett. Pankovics azt kérdezte. Mi a helyzet Ronókkal? Ott is megfordult? Kvína mennyezetre nézett, elgondolkodott, majd így válaszolt. Lehet, hogy egyszer vagy kétszer átautóztam Ronókon. Ennyi. Biztos ebben? Igen, biztos vagyok. Delok kinyitott egy dosszét, belepillantott az egyik papírba, majd azt kérdezte. Ki az a Jacky Todd? Queen a szemét, kisé eltátotta a száját. Halk, ám mégis jól hallható hang tört fel a torkából, egészen méről, mint a kapott volna egy öv alatt ütést. Válla megereszkedett. Ha fehér lett volna, minden bizonyal elsápad. Nem tudom mondta végül. Sosem találkoztam vele. Delok folytatta. Tényleg? Nos, úgy tűnik, hogy Mr. Jackie R. február 8-án kedden este letartóztatták egy Ronoki kibárban, Nyilvános részegség, botrányokozás. A rendőrségi jelentés szerint összeverekedett más részegekkel, és az éjszakát börtönben töltötte. Másnap reggel letette a 800 dolláros óvadékot, és kisétált. Nem én voltam. Valóban. Delok átsúztatott egy papírlapot az asztalon, és Quinn lassan felemelte. Bűnügyi nyilvántartás számára készült fénykép volt, amely nyilvánvalóan őt ábrázolta. Eléggé egyértelmű, nem, Quinn. A férfi letette a papírt, és azt mondta. Jól van, jól van. Volt egy álnevem. Mit kellett volna tennem? A saját nevemet használva búj, hogy Természetesen nem, Queen, felelte Pankovics. De hazudott nekünk, nem igaz? Már máskor is hazudtam zsaruknak. Ha az FBI-nak hazudik, azért öt évet kaphat. Rendben, lódítottam egy kicsit. Nem nagy meglepetés, de most már egy szavát sem hisszük. Azt hiszem, előről kell kezdenünk. Február 9-én Jackie Todd besétált egy Ronó használt autókereskedőhöz, vette át a szót Delok, és kifizetett 24 ezer dollárt. Rémlik valami, Queen? Nem, nem én voltam. Sejtettem. Delok letette az asztalra az adásvételi szerződést. És ezt még sose látta, ugye? Queen ránézett a papírra. Nem, felelte. Ugyan már, Queen csattan fel Pankovics. Nem vagyunk ám olyan hülyék, mint gondolja. Maga a február 8-án Ronókban volt. Bement egy kocsmába. Verekedésbe keveredett. Bevitték a börtönbe, másnap reggel letette az óvadékot, visszament a Save Lodge motelbe a szobájába. Készpénzzel kifizette a számlát, szerzett még pénzt, aztán megvette magának a Hammert. Bűncselekménynek számít, ha az ember készpénzzel fizet egy járműért? A legkevésbé sem. Válaszolt Pankovics. Csak hogy magának nem lehetett annyi pénze akkor. Lehet, hogy néhány dátumot eltévesztettem. Összekeverhettem, mikor mennyi pénzt kaptam, nem emlékezhetek mindenre. Arra emlékszik, hogy fegyvereket vásárolt, kérdezte Delok. – Miféle fegyvereket? A 38-as szmissen veszont, amelyet a lakókocsiában találtunk, meg a 90 mm-es amire a bérelt traktárhelyiségben bukkantunk úgy két órával ezelőtt. Lopott fegyverek, tette hozzá Pankovics készségesen. Újabb szövetségi bűncselekmény. Kvín lassú mozdulattal összekulcsolt a két kezét a tarkóján és a térdére bámult. Eltelt egy perc, aztán még egy. A két ügynök rezzenéstelen arccal mozdulatlanul mered Kvínre. Feszült csöndülte meg a levegőt. Végül Pankovics ismét a papírok közé nyúlt, és előhúzott egy újabbat. Készült egy előzetes leltár. Pénztárca 512 dollár készpénzzel. Egy hamis Észak-Karolinai vezetői engedély, két előre feltöltött vízakártya, egy feltöltőkártyás mobiltelefon, az előbb említett 38-as Smith Wesson, a Hammer adásvételi szerződése és forgalmi engedélye, a raktárhelyiségre vonatkozó bérleti megállapodás, a jármű kötelező biztosítása, egy doboz 38-as töltény és még néhány apróság. Mindezek abban a lakóautóban vannak, amelyet ön havi 400 dollárért bérel. A raktárhelyiségben találtunk néhány ruhadarabot, a 9 mm-es glokkot, egy pár katonai bakancsot, és ami a legfontosabb, egy fém dobozt, Benne 40 000 dollárt, 100 dolláros bankókban. Quinn komótosan karba tette a kezét, és ránézett Delukra, aki azt mondta: Tengernyi időnk van, Quinn, nem akar magyarázatot adni a felmerült kérdésekre? Azt hiszem, több fuvart bonyolítottam, mint ahogy mondtam. Nagyon sokszor elautóztam Miami-ba meg vissza. Miért nem számolt be nekünk ezekről az utakról? Mint már mondtam, nem emlékezhetek mindenre. Ha az ember bujkál, elfelejt egyet -egy smást Arra emlékszik, hogy használta-e valamelyik fegyvert bármilyen célra is? Tette fel a kérdés Deluk. Nem. Nem használta a fegyvereket, vagy csak nem emlékszik rá, hogy használta-e őket? Nem használtam őket. Pankovics talált még egy papírlapot, és komorarccal tanulmányozni kezdte. Biztos ebben, Queen? Ez itt egy előzetes ballisztikai jelentés. Queen lassan hátra tolta a székét és felállt. Megnyújtoztatta a tagjait, tett néhány lépést a betonpadlón. Lehet, hogy szükségem van ügyvédre.